Lotan, burdin bidean, udazkeneko gau ilion eta hotzean. Ez da posible. Gurigogoak ez du egiten ahal egia izan daitekela. Badakigumia, tzaileek, arriskoak hartzen dituztela. Baina, kostatzen zaigu, irudikatzea, zein muturgeraino iritsiak diren, beren ibilbidean bidean aurrera egiteko. Beren erria duela bulta bat utzi ondoren, doren, prekarite te osoa dute eguneroko egia. Oinarizko beharrak noiztenka aseturik, polizia dezberdinen jazarpena, etengabe, eatzilotzeak, eginduak eta abar luze bat. Gibelka egin, eriraitzuli, pentsa ezina. Aurera egin, beraz, kosta ala kosta. Irundik abiaturik, azkeneko muga zarkatu behar. Bai iritsi, autobus bat hartu eta nun baiteldu. Laguna nahi edo lehen gusubatekin elkartu. Lanian hasi, belzean seguraski, bainan bizitza duin baten abia pundua. Xede simplea bezain zaila. Algeria bezalako ere shuma Bordinbidea jendearen bordin beraz. Mugatik bayonara, hauseak aukera oberena. Ogoita mar kilometro oinez ez da inbestekoa. Gauaz egin behar ratik, ikusia xalatua eta errapatua ez izateko. Bainan bordin bidean ibiltzean da ariak eta taulak bat bestaren ondutik iliunpean sufrikario bilakatzen da fite. Lau bost orduzi bile ondoren leher eginak zirateken. Pausaino bat egiten magenu, bat bestaren ondoan berotasunaren bila hotz eta ezetasunaren hausikitik babestu naian. Metaturiko alkidura egarri eta guse zerbait doaike. Nahi gabean loak harturik utzitako bazter eguzkitzuak edo micheria gorria, familia edo lagun maiteak, bizi berri baten dudamudak, hauskal hozari zantzitezken azkeneko ametsak, bordin bidearen dardarrak iratzari hainzin. Hauze, Europa osoko eta frantzaz estatuko politika migratzailearen ondorio zuzena. Hautezkunde kanpainan, oraino, zorotz eta krodelagoa. Eskuin mutureko hautezleri keinuak egiteko. Usaiatu beharote gara honetan, Migranteak hiltzen ikustea, Eita handana bat mobilizatua da egunero haieri laguntza sustenguuta babesa emateko, baina migrantean ibilbidea segurago bilakatzeko, instituzioek askoz gehiago egin behar dute, egitena hal dute, horgetarako estatuarekin konfrontazioaumitzzerera ino behar iza nez gero.